شبیب ابن عبی روح د شبیب ابن عبی روح رحمه اللہ نروائیت تے دا دتابعینو نرے او چاش پا صحابہ اکرامو کش میرے لے نحافظ ابن حجر الله اللہ وی اغی خطاشوی د حبیب ابن عبی روح رحمه اللہ نروائیت تے دے فرمائی الرجلين ديو صحابين اديو سدينا مين صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تاع صحاب در رسول الله صلى الله وسلم نا او مرعات کي وي ويدا صحابي چ دي دي کي مجهول له ددنوم اغر لك حافظي ابن حافظي ابن عبد البر پس اپ الاغرل غفاري دي صحابينو دي صحابينو سو الاغرل غفاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم چوي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاه صبح مزه کړه او مز د صباح د صباح مزه کول پایې کې قران لاسو فقر الروم فلتبس عليه سوره رومه پکې نو ده الله حبيب باندې اغه تلاوت گډوډ شو اشتباب رااله مشکل شو ورتا گډوډواله عراق یو آیات کله الله حبيب باندې تردید راوي فلما اسل نار کله چې موزيو کو قال وي فرمائل ما بال اقوام صد الحال لس قوم نو يسللون ما نا چې موږ سره موزکيل او او دس حیاست طریقے سر نہ او دس کے نقصان کیں لا یحسنون یا وای د احسان نہ دے یاد تحسین نہ دے لا یحسنون دای حیاست نہ کیں اتوہ او دس یعنی واجبات دا او دس نہ پورا کیں سنن نیں نہ پورا کیں سنن نیں نہ پورا کیں کی وای بېشکه ګډوډ وډ وې قرآن دغه خلک چې د اودس کې نقصان ده ورسو جوګي د یو کس په اودس کې نقصان ده او تو لم مجمت متاثر شو تربي چې نبي عليه السلام نبي عليه السلام او راغلي بازي مسند احمد کی د روایت ده سه وَيَنَّمَا لَبَّسَ الشَّيْطَانُ وَالْقِرَاءَةَ مِنْ أَجْلِ أَقْوَامٍ يَعْتُونَ الصَّلَاةَ بِغَيْرِ عُذُوءٍ ويګډوډ وي شيطان قرت د وځ دغه قوم ناچي مستبي او د سرازي یو دڅتاوی چې تا اندامونه یې در خلاص شپاتې خپو چې چته ځای او چپاتې نو د سونو یو رکن پاتې شو شرک پکه پا پاتې شو دا درناوی چې د داغه د بدبختیه اثر کوي ته مونږ باندې یوه جنو لمحو دي کړي چې پرې خودل د سنانو او پرې خودل د آداب دا هغه دروازه بندې دي د فتوحات غبیو دا الله الرحمتو دروازه پی باندې ما جوقاتو کیسه وی دا سنت او دا مستحب دی او پدې سری دروازه پی بندې او بیا جیکه شان دی او بیادسه داسې د چې او دس کې نقصان کړی او په ټوله مجموع سرو غورزو وڅدي خیاللی په صبت د مفتدي و چې د بارتیانو په صحبتې ناستې نو بیا به څنګه ووج ږې په خبره زمونږ ی استستا ش شخ نهورلله مررق د چاور ته افظمې خاببره زو سوچ کوم تهې افظمې خراب دی چې د لارله څنګهکاري ږې خبره ی خوررااکونو لوګوره دا ناستسته دی چا سرهه. ا طول اور اس په مجلس کې راست نو ګرو د مقتدیین او د فاسقان او دا غي د صحبت تومره ناکارا اثر او بل مقابل د صالحین د مجلس سره وي ځکه وای انبیائے دعا کړي چې وا ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین رواه النسائیو دې حدیث روایت امام نسائی رحم الله کړه کله ګره امام بخلمس کمزوري وي خو اکثر امام چې ځنی وخت دا غلطي دي را غلطي دي دادې مختدیانو او سرعات فيه 14 سوی بیا 14 څوک دا ود سننې پریفي مونتیجر نه 14 کې سنن سړي مستحبات سړي واجبات سړي چې او شپې جنین د سبیو نو اکثر ګره په امام اثر غرزیږي د دې وجهه او الرجلین